Hoontjes wat net aan o plaf, aan o plaf, aan o plaf. Hoontjes, hoontjes en o plaf weer lach die hele dag dier. Die kan kiezen s'mos ver hulle bang, ver hulle bang, ver hulle bang. Die kan kiezen s'mos ver hulle bang, want die hoontjes wil hulle bang. Hondjie is honk net aan hoopblad, aan hoopblad, aan hoopblad. Hondjies is hondjies en al blaf wou weer, die hele dag deur. Ja hulle wil al die hasies ja, die hasies ja, die hasies ja. Ja hulle wil al die hasies ja, ja dit doen hulle al te graag. Hondjies is hondjies, goeiemôre baie dankie aan groep 2 wat elke week ons program vir ons inleid Hoenties is hoenties en dit word elke donderdag om 11 uur uitgesaai uh, en ons uh, behandel dan spesief, spesifieke honderrasse uh, vir die volgende ongeveer een uh, uur, uur en een half daar rond In laasweekse program het ons die energieke en intelligente skaap hond, ook bekend as die border collie bespreek en natuurlijk geleer dat hy verslaaf is aan werk en daar is in uh, uh, uh, uh, uh, en niet, as daar nie take aan hom gegeef word nie, want werp hy vir homself bedrijvigede, wat soms vernietigend en ongewenst kan wees. Hy kan echter een wonderlijke gezond zond ook wees met die specifieke opleiding, maar dit sal een baie bedrijvige en fiks gesind moet wees om totaal in 'n skaapoon se behoeftes te voorsien. Hierdie week beweeg ons na nog een van die rasse wat onder die toyhonde of dan speelgoedhonde klassifiseer en uh weens sy grootte of <laughs> eerder dan sy kleinte of die verlies aan grootte 'n uh, high maintenance hondjie wat by verre meer versorging en grooming nodig het, as die meeste van uh, die uh, anderhonde rasse. Hy is nogal spermantig en hy verloor ook gereeld hare. Ons gaan gesels oor die pommerinien, of soos baie mense omkend, die toipom. Sy oorsprong, basisse gedrag, goeie punte, slechte punte, basisse benodigdhede, by wie hulle aanpas, algemeene skete, opleiding, en al die soor dinge, wat elke toipomse eien haar, uh, wat gewoonlijke missies is, toipomse is nie eindelijk man, zonder nie, van haar oientie behoor te weet. Voor ons dan afskop, met die oorsprong en geskiednis van die skapon, kom ons luister gauw eers na, hy nou, en hy sing vir ons, das sy dweester lied, lekker luister are to be a Terliet of uh, ook bekend iets met kameel door ons te doen in elk geval. Maar, oké okay, ons het die inleiding en nou gaan ons oor na die oorsprong en die geskiednis van die pommerinien of dan die uh, toipom, soos baie mense om uh, ken. Die pom word beskou as afkomstig van die Duitse spits Daar word vermoed dat die ras sy naam kry dier as sy associaasie met die gebied bekend as Pomeren, wat in Noordpole en Duitsland langs die Oostsee gelee is. Alhoewel dit nie die oorsprong van die ras is nie, word hierdie gebied gekrediteer met die teling wat geleid het door die oorspronkelike Pomerainien type honde. Behoorlijke dokumentatie het ontbreek totdat die ras in die Verenigde Koninkryk gestel is. Een vroegmoderne, uh, opgetekende verwysing na Pomeranien ras is van 2 November 1764 in een dagboekinskrywing van James Boswell, een Fransman wat een pom, genaamd Pomer, uh, gehad het en vir wie hy baie lief was. Twee lede van die Britse koninklike familie het ook die evolusie van die ras beïnvloed. In 1767 het koningin Charlotte, die vrou van koning George III van Groot-Brittannië, twee poms na Engeland gebring. Die twee honde, genaamd Phoebe en Mercury, is in skilderije door sy Thomas Gainsborough uitgebeeld. Hierdie skilderije het een hond uitgebeeld wat groter is as die moderne ras, wat na bewering soveel as 14 tot 23 kg geweeg het. Maar met die moderne eigenskap, soos die zwaar jas, oore en een stert wat ook oor die rug krol. So het was net die grootte wat verskil het. Nou koningin Victoria, die kleindochter van koningin Charlotte, was ook enthousiasties en een groot toipom telerij begin. Een van haar ginstlinghonde was een relatief klein swart rooi wit pens, of rooi swart wit pens, van kom ek vandaan, wat sy moentlik Windsor Marco genoem het, en na berug woord slechts 5 kilogram geweeg het. To sy Marco in 18 91, vir die eerste keer uitgestel uh, het, het het veroorzaak dat die kleiner type poms dadelijk gewild geword het en telers net die kleiner exemplare van die teel beginne gebruik het. Gedierende haar leeftijd is berug dat die groote van die pomeranien ras met 50% afgeneem het. Koningin Victoria het die Pomeranien ras verbeter en bevorder door kleiner poms van verskillende kleren en uit verskillende Europese lande in te voer om haar teelprogram uit te brei. Koningins eienaars het gedierende hierdie tydperk ook Josephine, die vrou van Napoleon van Frankrijk en koning uh, George IV van Verenigde Verenigde Koninkryk ingesluid. Die eerste rasklap vir die Pomeranien is in 1891 in Engeland gestig en die eerste ras standaard is kort daarna geskryf. Die eerste lid van die ras is in 1898 in die Amerikaanse kennelklap geregistreer en in 1900 is hulle erken as ras. In 1912 was twee Pomeranians onder slechts 3 honde om te sink, hoewel uh, om die sink van die uh, Aramis Titanic te oorleef. Ons luister na Mokade Mokadadis, Eres 2, en Eres 2 beteken dit is jy, it is you. Kom ons luister. Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú Eres tú así así eres tú Da mi esperanza Toe van Mokadadis, nou om die dood toe kan ek nie dink, wat is die Engelse weergave van daar die lied nie, ek weet hy is daar, ek ken die weisie, ek het hom al baie gehoor, maar ek kom nie op die titel daarvan nie soos iemand weet, invoice my of uh, inbox my of laat my net weet, ek is nou so miskerig ek het al oorals gesoek dier die uh, media en ek kom nie op die rechte af nie. Ky, so, daar het ons nou die oorsprong van die pommoentjie uh, in die nete dop. Ons stap aan na sy persoonlikheid, die Permaraniën sy persoonlikheid. Die AKC, uh, wat uh, natuurlijk die American Kennel Club standaard beskryf die pomms as neskierig van aard, parmantig, kommanderend en geanimeerd. Verder is hulle levendig, dapper en stout. Die typiese poms, dink hulle is die katse snor. Ja, en uh, ek dink hulle het het goed beskryf daar, die hele uh, uh, uh, geaardheid van die poms. Hier, uh, uh, hierdie uh, bezig gewees met sy skerb oog, kyk graag na elke ding, geluid en aktiviteit en gee uiting aan wat hy daarvan denk. Hy is op en wakker, lewendig en bewis van alles wat om hom aangaan. Die pom is baie oplettend teen oor vreemdelinge en is een wonderlijke alarmhond, maar dit kan makkelijk hand uitdruk. Dus benodig hy vroe socialisering so dat hy nie skerp of skryl word nie. Dit is mos irriterende oentjies as hulle skerp of skryl is. Die meeste pommerij is goed met ander truteldeere, dit is een kenmerk van hulle vriendelijkheid, dat reen poms gereeld kan hardloop en speel met ander honde, sonder enige, of dan min, bitsigheid. Sommige poms is echter baas en sal probeer om vreemde honde te jaag, ongeacht die groote daarvan. Julle al gesien hoe hardloop een rotweiler is een pom om jaag, die Poms is baie skerp van gedachte en sal direct na jou kyk en sy kop aandachtig draai maar hy is nie geneig om opdrachte van enigeen te neem wat hy as meer senior beskou nie moet dus nie toelaat dat hy die reels opstel uh, anders verloor hy heeltemaal beheer oor sy gedrag moet hom byvoorbeeld nie toelaat om te besitlik te raak oor sy kos of speelgoed nie, en beheer sy blaf van die eerste dag of, of het kan een groot irritatie ontwikkel. Hierdie trotse selfbeheerde klein ras sal nie gedwee onderworpe raak aan rovehantering nie, en is dis nie een goeie keese vir kinders nie. Barbara Dixon syng nou vir ons die Likki, what I drop in, come with the same name, Caravans. And I think I'm uit die rolprent, met Barbara Dixon, wat het vir ons sin. Ons brei verder uit oor die eigenskap van die Pomeranien hondje, toipom. As ek die toipom sou oorweeg, sou ek die meeste bekommerd wees oor onstabiele temperamente. Pomeranien is a gewilde ras wat beteken dat baie oningeligde en onverangwoordelike mense hulle teel, wat probeer om geld te verdien. Dit leid daartoe dat baie poms met genetische slechte temperamente geteel word. Ek sal geen toipomhoentie koop, ten sy ek albei sy ouwers ontmoet het en uh, aan, albei uh, aanvaarbare temperament het nie. As jy een volwassen pom wil aanneem, moet hy sy temperament nou keurig toets. Broosheid Te veel mense kry een hoenkie sonder om te verstaan hoe ongelooflik broos een speelding hy is. Hy kan een toypom hoenkie ernstig peseer of doodmaak dier op om te trap of op om te gaan sit of rol of wat ook al. Poms kan hulle self ernstig peseer of doodmaak dier van die arms of achter uh, van die bank af te spring. Een grote hond kan een toibom gryp en sy nek breek met een van die geskut. Die besit van speelgoedras bekend uh, beteken voor dierende toesig en toesig oor wat rondom die klein hoentje aangaan. Boms is nie geskut vir kleeters nie, al is die kind ook hoe goed gezind. Kinders kan nie help om lomp te wees nie, en dat het een kind goed bedoel, is min troos vir een toipomp wat per ongeluk op getrap word, dat daarop gesit of gerol word, gedruk of op die stoep neergeveld word. Selfs volwassen poms voel dadelijk oorweldig dier die harde stemme van kinders uh, en die vannige bewegings en kan nie help nie, wat die kinders nie kan help nie en uh, spanning en vrees kan die gevolg wees, baie poms sal ook nie onzin van kinders dood nie. Hulle achterdoog, sommige poms is baie vriendelik, maar die meeste is een bykie geniepsig met vreemdelingen. Sonder genoeg same socialisering kan hulle uh, natuurlijke versichtigheid verander in achterdoog. Wat uh, oorlas is, om mee saam te leef, elke keer is die keiergast te kry. Hulle het wil van hulle eie. Die meeste poms is nie onderdanig nie, en is gretig om honde te beheer. Hulle is baie helder, maar het een selstandige denke, en kan manipulerend wees. Jy moet hulle door absolute konsekwentheid wys dat jy bedoel wat jy sê, om jou pomp te leer, om na uh, jy te luister, is respect training verplichtend. Daar is baie oor respecte training van Pomeraniens te lees op die uh, media of die internet of, uh, maak seker jy lees dit. Die potentiële blaverij van Pomeraniens is dikwel te vannig om alarm te maak, elke keer as hy niewe sig of geluid hoor of sien. Jy moet even vannig wees om dit dadelijk te stop. As jy die hele dag werk en nabije biere het, is Poms nie een goeie kese vir jy nie, omdat die selfde rede moet oorgaan poms nooit sonder toesig in die tuin gelaat word nie om te uh, die saak te vererger en sommige poms 'n blaf wat jou tande kan laat vibreer. Hy skri. Ja, ek kan my voorstel. 'n Fenomeen as jy probeer slaap en die aan en die hondjies blaf. Hy sprak dit is praat nou nie van inbrekers, diewe of wat nie, ons praat van om hom te leer om buitekant sy ding te gaan doen. Speelgoedrasse of toipoms of toirrasse is byna altyd moeilik om in te breek. Dit is vir hulle so maklik om achter een stoel of een klein tafelkie in te sluip en dit dier net een paar sekundes die resultate kan moeilik wees om te sien. As jy dit nie sien nie, maak jy dit nie recht nie en so word die slechte gewoonte gevestig en uh, natuurlijk is daar dan altyd die aroma, wat in die lichaam, uh, om te sê, dat die hond sy specieus is. As die hoop om die toipom te huisbreek, is konsekwente en aanhoudende krat opleiding verplichtend. Versorging, hoe, oh, hier is daar baie te sê, en ek glo, ons gaan meeste van die tyd daaraan spandeer. Uh, die program is, uh, piekie langer as ander, een uh, hondese programme, juist as gevolg van die verzorging van jou pommereinien. Om hulle dik jas van matte en klosse vry te hou, benodig pommereiniens gereeld borsel en kam en af te snoei, en sovoorts. Zwaar vergieting hulle doen, Uh, verloor hulle haare uh, vir al twee maal per jaar, maar uh, gereeld. Poms is een van die zwaarstes van die speelgoedrasse. Hiermee moet jy jyself maar goed vereenselvig voor jy besluit om een aand te hou. Amalia Rodriguez sy syng vir ons Coimbra. Lekker luister. Koei ramalisa on the sound of Quem e aprende-se a dizer saudade Coimbra do Choupão, ainda és capital along with you When we discovered romance Like I never knew My head was in the clouds My heart went crazy too And madly I say I love you Queen Bramadissa Unda son Yudradissa Libro é uma mulher, so passa, quem souber, e aprende a socializar, souber. Baie dankie Amalia Rodrigues, ons het Coimbra, het ons geniet, maar, ons het belangrijker dinge, ons gesels oor die Pomeranien. Nou okay, kyn, ons het nou uh, so halwe van een ontlening gehad van uh, sy gedrag en sovoorts. Nou, kom ons, noem nou sy gedrag in die nete dop, dan sê ons Pomeranians is gewoonlik vriendelik, levendig en speels. Hulle kan agressief wees teenoor anderonde en mense om hulle te probeer bewys. Poms is waakzaam en bewus van veranderinge in hulle omgeving en hulle blaf vir nieuwe stimuli en uh, stimuli, sal dit inzeker wees. Stimuli uh, kan een uh, gewoonte ontwikkel om buitensporig te blaf. Hulle is iets wat verdedigend teenoor hulle gebied en kan dus blaf as hulle geleide van buiten hoor. Poms is intelligent, reageer goed op opleiding en kan baie goed daar daarin slaag om Uh, van hulle eienaars te kry wat hulle wil hee. Hulle is extrovert en geniet dit om uh, die middelpunt van aandacht te wees. Soos ons in die begin gesê het, hulle dink hulle is die katse snor. Maar hulle kan dominant, moedwillig en koppig ook wees as hulle nie goed opgeleie en gesocialiseer word nie. Die gebruik van speelgoed om uh, effectieve Wel, speelgoed kan effectieve instrumente wees om pomps op te lei of om hulle uh, bezig te hou of uh, wanneer hulle alleen is dat hulle tyd kan spandeer met hulle speelgoed die oefening van een Pomeranien die Pomeranien is een klein maar energieke ras alhoewel Pomeranien gereel daarby baad vindt hulle relatief min oefening nodig. Dit word aanbeveel om hulle dageliks te neem, en, uh, wel op hulle uitstapie te neem, en, uh, ja, laat hulle in geslote ruimte uh, uh, rond haar klop. Een kort dagelikse wandeling, is voordeliger, as om die hele week niks te stap, en dan, een uh, uh, lang wandeling, die naweek te neem. As die verkies, kan die pommerij in eerder twee korter uh, wandelinge elke dag neem. Het is duidelik dat elke hond een uh, individu is, selfs van uh, die selfde ras. Dier een pom aan te hou of dop te hou, uh, kan hy die stap uh, kan uh, jy die stap bepaal wat vir onnodig is. As hulle buitensporig huig of achterraak, het hulle waarschijnlijk klaar genoeg gehad. Dit is waarschijnlijk een goeie idee om dan die wandeling te beëindig. As hulle gelukkig saamtrek, kan jy kies om een eentje verder te stap. Eindig logie kan, he. Het word aanbeveel dat jy met die pomp een haltertuig gebruik, eder als een leibland aan die kraag. Dit is te weiter aan die uh, klein kleingroote van die, die halter uh, sal verhoed om hom seer te maak as die zwaar trek. Dit ook daarop dat Poms vinnig kan oorverrit tot hulle dik jas en klein hart wat het moeilik maak om hulle self af te koel. Die Pomeranien is een speelse klein hondje Hulle geniet een goeie speletjie met mense onder uh, een ander honde en dikwels alleen. Gee hulle die geleentheid om te speel waar moendlik. Dit kan uh, help om die energie te verbrand, hulle verstand te stimuleer en hulle band met ie te versterk. Enkele voorstelle vir gratis spel spelsluit in. Kom ons luister eers na die Vienna Boys Choir en hulle sing biddes kon eh uh, voordat ons oors, oor uh, oor gaan na die speelgoed wat beskikbaar is vir u pop. Plaitjie sny my lente tot die engelstemiekies van die sienkies van uh, die Vienna Boys Choir, die spierwit sienkies wat nooit sman sien heet, en met die rooie lippies uh, maar ek, ek hou van die koersang wat hulle vir ons bring Ok, ons het gesê, ons gaan nou aanstap na die speelgoed wat geskik is vir jou doodpom, die pom is in die meeste gevalle een lichte of matige kouwer. Dit beteken dat hulle geneig is om nie te vernietigend met die speelgoed te wees nie. So, honde soos hierdie uh, hou van een fluffy en squeaky speelgoed. Nou, een hondespeelgoed wat van self beweeg daar is een reeks honde speelgoed wat van self skut rammel, rol of beweeg. Dit is ideaal vir een pom, omdat dit hulle aanmoedig om te speel. Sel speelikies vir honde, daar is verscheidenheid, honde speelgoed wat een hond kan, uh, self kan speel. Dit is ideaal vir tye, soos uh, wanneer die hond alleen thuis is, die nie uh, tyd het nie of andersens bezig is. Op hierdie manier kan die hond steeds fysieke activiteite uh, en geestelike simulatie kry sonder die direkte betrokken, betrokkenheid. Nou, die ganaal speelikie, die goeie bal en hy moet om ganaal, die fetch, soos hulle te noem in Engels, is een ginstelingsspeelikie vir die meeste honde. Dit laat die hond beweeg, uh, wel, nie net beweeg nie, maar dit is ook een uitstekende bindingsactiviteit vir die albei. Een goeie manier om een pomp binnen te oefen is om automatische balwerper met die miniballe te gebruik. Aangezien poms redelijk slim is, kan hulle relatief vannig leer om hierdie balwerpers te gebruik. Hulle kan speel met ander honde. Bied die pomp die geleentheid om met ander honde te speel? Dit is nie net een wonderlijke om en energie te verbrand nie en hulle verstand te stimuleer nie, maar leer hulle belangrike sociale vaardighede. Zorg dat jy hulle met een soortgelijke hondje uh, of sachte groothond pas. Jy wil hy die toneelstuk moet pret wees en nie uh, eng ervaring vir jou hondje wees nie. Nou, hoeveel moet die klein pom oentje oefen? Die oefenvoorstel het betrekking op een gezonde volwassen pom. Die oefenbehoeftes van een klein oentje verskil heeltemaal by oentjes uh, groei en ontwikkel hulle bene, spiere en gewruchte steeds. Oormatige staptochte is nie nodig nie en kan in werkelijkheid skade berokken. Die beste oefening vir jou jong hoentje, is vry met ouderdoms gepaste speelgoed. Om met ander hoentjes of vriendelike vawassehonde te verkeer, is uitstekende manier om van jou hoentje sy energie te verbrand. Sowel as om hulle sociale vaardighede te leer, wat hulle nodig het. Naamate die toipom moentje ouwer word, kan hulle kort informele wandelings neem, so hulle kan snuif en verken en gewoond raak aan die leiband. Papies, jonger is drie maande oud, het waarschijnlijk nie al hulle inentings gaat nie, daarom moet hulle nie in die openbaar loop nie. Hulle kan Uh, raadpleeg die veearts, wanneer jy dit doen uh, of uh, wanneer jy in een uh, uh, park of in die straat wil gaan loop uh, laat hy jou adviseer houker die algemene vuistreel rule of thumb vir die loop van een hoentje is ongeveer 2 tot 5 minute vir elke maand wat hy oud is Dis, byvoorbeeld, een vier maande ouwe hoentjie is een wandeling van 8 minuute tot twintig minuute. Uh, heel genoeg. Hou die bom hoentjie, dop, vertekend soos achterblij, le of huig. Beindig die stap as hulle te moeglik. Brotherhood of man, stap in en hulle sê, beautiful lover. Thank you. Loverhood of men met beautiful love. Oké, okay, ons was uh, nou klaar met die uh, oefening van jou hoenkie, wat hy uh, fysiek stimuleer of fysiek aan die gang hou. Ons kom nou by geestelike stimulatie van jou tongereinien of toipom. Geestelike stimulatie is belangrijk vir hoenkies en kan net soveel vermoei as toipom fysieke activiteit. Die Pomeranien sal geestelik stimulatie en verreiking kry uit hulle dagse se, uh, loop en tyd wat hulle uh, gratis pandeer. Dit is echter een goeie idee om andere activiteiten aan te bied wat die geest stimuleer. Geestelike oefening kan net so energie verbrand as lichamelike oefening. Baie honde gedragprobleme is directe gevolg van verveling, lees verstandelike verreiking en geestestimulatie vir honde om meer te leer oor die 6 kategorie van verreiking vir honde. Sommige idees om geestelike stimulatie te bied sluit in. Legkaart type speelgoed, legkaart speelgoed is uitstekende manier om die intelligentie van die honds te toets en hulle probleem oplossingsvaardighede, een woord ne, jo, skryf hom neer en kyk julle hoe like hy te verbeter. Dit was vir my een legkaart oplossing of speelding, die woord. Kyk na top legkaart speelgoed vir honde, uh, vir die beste kese. Kong speelgoed wat jy saam met kos en lekker na jy vul, werk hulle op die manier, lees hoe om een kong vir een hond te gebruik. Legkaart speelgoed is ideaal vir tye wanneer jy hond alleen thuis is, as jy hond alleen thuis is terwyl jy by die werk is of buiten, kan jy nuttige inlichting vind en laat jy hond alleen uh, terwyl jy by die werk is. Nou, leer, om niewe opdrachte en tricks aan te leer, is ook uitstekend om geestelike verrijking te bied. Een gewilde speeliekie wat leer behels, is om die name van hulle speelgoed te leer. Honde kan onder de woorde en name aanleer. Uh, Toypoms is baie fiks en kan ure sy vermaak vir hulle halbe bied. Nou, kou speelgoed. Kou is een natuurlijke instinkt van een hond en uh, hou baie voordele in en sluitend om hulle bezig te hou en hulle gedagtes te stimuleer. Lees hier meer uh, oor, uh, wel, op die internet dan oor die inlichting of voordele van die beste kou speelgoed vir jou hond. Voedselverreiking Verander etenstuie in die, in die geleentheid vir die pom om geestelike uitdaging en verrijking te kry en plaas daarvan om uit te bak te voer gee hulle activiteite wat vereist dat hulle, hulle moet, uh, vir hulle koos moet werk. Ver meer inlichting oor voedingsverrijking en uh, verhonde soek ook die afdeling direct op die internet dit is uh, nogal feit uh, om te gaan oplees daar oor en nodig om jou boinkie die vaardigheid ook te leer. Wieke Leandros, nou in plaas van, wat is hy in Engels, uh, oh, ek het verget wie die ouse naam in Engels is, maar in Engels sê sy Thieu weer waar nacht hier, samvikile andros van ons daar jene Thieu Theo Wir faren nach Lot Theo Wir faren nach Luts. And I'm... lots dit was uh, Wiki Leandros en die een wat ek aan gedink het wat sy eindelijk uh, sing wat in die Engelse weergave is Henry so ja, so sy sing van Henry, hierheen is Thieu en wat hy vertaal dit ding is Duitsja reg die voorkomst van die pommerinien of die toipom Soms is klein honde vat 1.36 tot 3.17 kilogramweeg en 20 tot 36 centimeter hoog uh, teen die skof staan. Hulle is kompakte maar stevige honde met een oorvloedige tekstuur jas met een sterk geblijmde stert wat hoog en plat sit die toplaag vorm een pels op die nek waar voorpoms bekend is en hulle het ook een rand van veerachtige haare op die achterkwart die vroegste voorbeelde beelde van die ras was wit of soms brein of zwart. King, koningin Victoria het in 1888 een klein rooipom aangeneem wat veroorzaak het dat die Uh, die kleer, teen die einde van die 19e eeuw, modieus geword het. In moderne tyer kom die pom in uh, die grootste verscheidenheid kleren van enige rat, ras uh, In sluitend wit, zwart, bryn, rooi, oranje, blauw, oor oh nie, oké, okay, room, uh, blauw, ja, ja, is toe blauw, uh, zwart, wit, pens, zwart en bryn, bryn en bryn, geflekte, bryn en party. Uh, okay, ek sien nie, daar is nie groen nie, uh, plus kombinaties van die kleren. Die mees algemeene kleren is oranje, zwart of room wit. Die myrlei pomeranien is een onlangse kleren wat dier telers ontwikkel is. Dit is een kombinatie van een solide basis, basiskleer met een lichter blauw grijs kool wat een geflekte effect gee. Die mees algemene basisleer vir die effect is rooi, brein of zwart. Alhoewel dit ook by ander kleren kan voorkom. Kombinaties soos brindelmyrlei of liver livermyrlei word nie in die rasstandaard aanvaar nie. Daarboenevens is die oog, nees en pootkissings malveklerig. Pomeraniens het een dik dubbele laag bedekking, alhoewel voors, uh, uh, uh, verzorging nie moeilik is nie, beveel telers aan dat het dageliks geboorsel moet word om die kwaliteit van die jas te handhaf en vanweer die dikte en constante vergieting die jas elke 1 tot 2 maande af te werk. Die buitenste laag is lang, regheid en hard van tekstuur, terwyl die onderlaag sacht, tik en kort is. Die jasknoop en verstrengel makkelijk, vooral as die onderlaag afgeskit word, wat twee keer per jaar natuurlijk gebeur. Michel, ou of nie, Marielle, Mathieu, is die ene wat nou vir ons hymno uh, la Alegria sim uit volle boor virk jullie aga Marieel Mathieu <try> sê het uit Vollebors. Dit was Marieel Mathie. Oké, okay, hoe om die pom te verzorg? Dit is ons nou trek. En die verzorging van toipoms is iets wat die gedeerende sy leeftijd gereeld moet doen. Leer die oentje dat die verzorging lekker en aangenaam is. Die beste tyd om te begin met die verzorging van pommahondkies is na oefening en na sy aand Nou, hoe gereeld moet jy om bad? Die bad van pommerijneens moet gereeld gedoen word. To, uh, trotelpoms sal gedierne die wintermaande maande, minstens een keer per maand moet bad en in die somermaande uh, is meer gereeld nodig. Terwyl hulle vertoon word, word twee keer per week gebad. Terwyl hulle blaaskans by die skouspel geniet, kry die skouwonde een wekelikse onderhoudsbad, die bad van pomerijniens sal nie die korekte laag verzag nie. Veiligheid en talkpoeer kan een hond sy jas makkelijk beskadig. Uh, sk uh, uh, Skoonhare groei, veilare sal uitdroog en afbreek, Jasse kan wissel van hond tot hond. Telers streef daarna om dubbele bedekte toipoms met harde jasse te produceer. Een pomjas kan ook van maand tot maand aansienlik verskil. Nou om jou pom te, wa te bad, plaas een glijvaste mat op die onderkant van die wasbak jy uh, kan selfs een handdoek hiervoor gebruik gebruik een sif in die drein om te verkoom dat die haare dit blokkeer verseker dat die hond nie teen die krane sal stamp soos hy water afskit en die uh, water nie extra warm is so die hond uh, of, of, of sonder dat jy daarvan bewis is nie nou hoom om te borsel Om matte en tlosse te voorkom, is het belangrijk om te boorsel voordat jy bad. Zorg dat jy hond heel te geboorsel en deur gesmeer word voordat jy hond probeer bad. Badwater moet net warm wees en nie dieper as tot by die ellenboe van die pom wees nie. Schuim goed aan albei kante van sy lichaam, gebruik die beste shampoo vir jou pom. Begin die pom sy staird area en was dan die hondse kop hier laaste. Gebruik altyd een spons op die kopgedeelte en hou die shampoo en opknapper uit die o van en die oore van die hond. Spoel goed af met skoon lauw warm water, die opknapper word dan in die onderste helfte van die lichaam, stert, voete en beenareas aangebring en daarna woord tegelik uit sy jas gespoel. BZN ons luister na hulle, hulle sê like flying. Kom ons luister. Ek het ons aan die begin gewaarskie dat uh, die verzorging van die pom een groot gedeelte van vandagse program gaan uh, volmaak So, ons gaan nou verder en ons sê hoe om die pom krek droog te maak Sit handdoeken om die pom, vlek om droog jy het so dep, dep, dep, eeder uh, uh, as om krachtig te vryf. Die jas moet dan droog geblaas word. Gebruik het droer met geforceerde licht en geen hitte nie. Dit sal vinnig waai en die hond sal vinniger droog word, sonder dat die, uh, om die vel te verbrand. Let daarop dat haardroers vir mense te warm sal wees vir die pom. As die menselike haardroers wil gebruik, of moed gebruik. Stel dit op een cool setting. en blaas nie te nabij aan die hond nie. Blaas hom met die droer terwyl jy terselfde de tyd boorsel. Uh, Staan droers is baie handig en is noodzakelik vir amal wat baie honde verzorg. Dit is bekend dat sorgeloose eienaars hulle nat honde in een krat plaas en dan die droer op hom gebruik, moet het nooit doen nie. Talle honde is al doodweens nalatigheid van die eienaar. Die hond kan nie wegkom of ontsnap van die hitte in die krat nie. Dit is so gevaarlik. Hoe maak jy jou pom fluffy? laat hy soos een donsie lyk. Like. Dit word makkelijk bereik dier een pom te boorsel terwyl jy ook een hardroer gebruik. Die beste resultate word verkry dier aan een klein gedeelte op een slag te werk. Begin dier die onderkant om van daar af te droog en beweeg dan na die oore boe en voorkant van die bom. Die hondse stert area is die volgende en en eindig op by die sy en rug areas. Borsel terwyl hier die hond in die opwaarse richting uit die haare uh, blaas vir uh, volledige bedekte voorkomst vir jou pomerijnien. Uh, in hulle klosse en matte vorm gewoonlik tussen die achterpoote honde haare achter die oore onder die voorpoote langs die achterkant van die rug van jou hond in die lies streek die verweidering van klosse uit jou pommereiniense jas en die die haardlee kleed vooral as het lang is, sal genuig raak om verstrengel te raak omdat die pom elke dag speel en baljaar die klein warboelies word dikwels vastgevang in uh, ander klitse en beurs. Doe haare wat gegiet as wel as ander donse, kan ook uh, in die groter mate vastgevang word. Na mate een maakje groter word, kan die haare verder weg van die oorspronkelike beginpunt ook verstrengel raak, en dit kan die sachte vel van die trooteldiers uh, trek, wat ongemakkelijk en pijnlik Uh, kan wees vir die hond. As kam en bosel nie deel van die dagelikse verzorgingplan is nie, sal hierdie matte groter en meer verstrengel raak en byna heeltyd trek op die hondse lichaam, wat seer kan wees vir die hond. W wanneer die hond nat word, sal matte toeneem wat meer pijn veroorzaak en voordierende trek kan uh, sere op die maagvel veroorzaak. Die slechte knoppe of knoppe dan en haarknopies wat gedikwels so erg dat hulle uh, onmoendlik is om het een skerp sker uit te snij aangezien dit baie nabwe in die hondse velvorm. Nou hoe om die knoppe uit die pom hond te snij? Sommige pom eienaars probeer versorging vir my omdat hulle nie van die matte hou nie. Oor die algemeen, as die mat groter as die duim is, moet dit versichtig behandel word. Die vel van die pom is dinner as die vel van die persoon, en dit is nogal fijn. As die pomerijn ernstige knoop het, is dit verstandige idee om met een professional of een professionele groomer te gaan praat. Hy kan een matbreker of een harkt gebruik om kleiner matte op te breek. Die sker is uh, nodig vir groter, meer komplekse matte. Maar pas op, want dit is makkelijk om je pomse vel per ongeluk raak te snij. Groter, meer betrokke matte moet met die sker uitgesnij word. Ek raal net weer, wees versichtig. Dit is makkelijk om die pom raak te snij. Volg een paar eenvoudige stappe as die pomerijneen matte het. Identificeer waar die versteekte matte op die lichaam van die pom voorkom. Begin dan om hulle te borsel om die dooie en looshare van sy jas af te kry. Gebruik een mattebreker of een hark en snu starig dier elke mat Begin aan die einde en sta, gaan starig dieper in die mat in. Wees baie geduldig en doen het stadig. Hou die hond kalm en hou dien moendlik iemand daar om u te help. Moe probeer om een mat met die hand uit te trek nie. Soms kan mat een slechter lyk as wat hulle rarig is, want dit is miskien nie verstrengel in die onderlaag van die hond nie. Dit is makkelijk om dan te verweider, breek net die boonste laag met die matbreker, en kan dan uh, die uh, onderlaag. As jy pom groot matte het, wat nabe aan die vel is, of wat pijn veroorzaak, as jy dit probeer verweider, moet jy stop en die groemer of verzorger bel, so dat het veilig en sonder verdere ongemak vir die bomverweider kan woord. Paula, hulle gee nie een funny, hulle sê net Paula, doen, blue by you. Dewee plus entlang zum see um zu dir wenn dort wartest du am blue by you bäumen liegt ein haus es sieht wie in märchen syng vir ons Roy Augustin sy, wat hy doen die Engelse weergave van Blue by You. Ons gesels oor die gezondheid van die pomerijnien. Die levensverwachting van een pom is 12 tot 16 jaar. Een goeie hond met goeie dieet en toepaslike oefening het min gezondheidsprobleme. En as een pomeranien een stevige hond is, is dit een gezonde hond. Die ras het wel soortgelijke gezondheidskwesties as baie van die anderhonde rasse, hoewel sommige probleme soos jeepdysplasie ongewoon is as gevolg van die liggewig van die pomg. Sommige gezondheidskwesties kan ontstaan as gevolg van gebrek aan aandag, aan verzorging en ook verzorging van die tanden, oor en oogskoonmaak. Met routineverzorging kan hierdie probleme vermaai word. Hulle is geneigd tot vroeg, tandverlies en droegkose word aanbeveel om dit te verhoed of te verminder. Poms is een van die rasse met die kleinste gemiddelde werpsels. Uh, of groot is dan, met uh, verskillende bronne, wat getal het tussen 1.9 en 2.7 hondkies per werpsel aanduid. Nou, <laughs> wanneer hy punt 9 en hy punt 7 hondkies, hy, uh, waar, uh, ja, hoe pas dit? Algemene probleme, die myrle gekleerde honde, kan lichte tot ernstige doofheid, blindheid, verhoogde infra of intraoculaire druk, amethotropie, uh, mikro of talmie en kolobomas hee. Moerlei honde, geboore uit ouwers wat ook albei moerleis is, kan ook uh, afweikings in die skelet, hart en voorplanting stelsels hee luxerende patella is een ander gezondheidsprobleem in die pombras. Dit kom voor wanneer die ribwe waar die patella in die knie vorm die nie prominent is nie, of te vlak om die patella behoorlik te laat sit. Dit kan veroorzaak dat die patella sywaarts uit die groef spring, wat sal veroorzaak dat die been met die voet van die grond af opgetrek word terwyl die spieren saantrek, kan die betelle nie naar die rechte posiesie terugkeer nie. Die aanvankelike pijn word veroorzaak dier die kniedop wat oor die rante van die femur glij. Sodra hy nie in posiesie is nie, voel die hond geen pijn wat veroorzaak word dier die glijskuifte. Trachia in eenstortings word veroorzaak dier die verswakking van die trachia ringe in die lichtpijp. Dit kom voor wanneer die ringe wat gewoonlik die vorm van die lichtpijp het in een en in die licht sluit. Die uh, symptome van een een stort sluit in een toeterende hoes wat uh, soos a, wel, hulle noem het een hoenertjank klink ek uh, weet nie, ek het nog nie een honderwoorse tjank nie, maar ek uh, kan my voorstel. Uh, onverdraagsamheid om te oefen, flaute en uh, hoes wat vererger, word dier warm weer, oefening en opwinding. Die neiging vir episoeres van trageale en instorting verhoog gewoonlik in frekwensie en ergens na mate die hond ouwer word. Ons leist na Nicole en saison fliegt niech zo so hoog myn ekleine vriend. An dem großen gelben fluss, da saas ein man, dass er traurig war, das sah man niegengleich an. Auf den Baumen ihr sein Vogel und er schiebt dieser mann singt nur für ihn flieg nicht so hoch, mein kleiner freund die Sonne brennt dort oben heiß wenn du so hoch will, in nicht so hoch, mein kleiner freund, Glaub mir, ich mein es mit dir. Keiner hilft dir dann, ich weiß es ja, wie's damals bei mir war. Überm Fluss kam die Nacht schon angekrochen. Und die beiden saßen noch am gleichen Platz. das er leider niemals fand. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund, Und er winkte, doch die Autos fod vorbei Als er dann den Tränen na Einen toten Vogel sah, Glaubte er, dass die sein Freund Von gestern war Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund Mein Don't fly so high, my little bird soos uh, in Engels dit dit uh, Joanna Field wat omsing, en hier het Nicole vir ons gesê, vlieg nie so hoog, my kleine vriend. Ons beweeg eindise kant toe, ons praat nou uh, nog steeds so'n bykie van die kwale van die Pomeraniens, en Pomeraniens kom een toestand voor wat dikwils swartvelsiekte genoem word, wat die kombinatie is van alopecia, dit is maar net haarverlies, en hypo, of hyperpigmentatie, verdonkering van die vel. Ander name vir hierdie toestand sluit in woljas, pelsvank, pseudo-cushing sykte, of ernstige haarverlies syndroom. Hierdie toestand is meer prominent by teefwonde as by reen, uh, en kan Uh, uh, geërf word. Alwel die meest geaffeteerde honde tekenstoon na puberteit, kan dit op enige oudedom voorkom en onder ander uh, ander toestande kan hierdie hond uh, of kan hierdie toestand in naboots en sluitend, Cushing syndroom hypoteroose hypoteroose kronische uh, velinfeksie en reproduktieve hormoonversteerings. Een ander algemeen vers, versteering by mannelike bom onder of reens dan is kryptorkidisme. Dit is van her albei testikles in die skrotum neerdaal en dit word behandel dier syrurgiese verweidering van die behouwe testikels. Nou, om die pomerainien in een netedop op te som, sal ek sê, as jy jou hond wil hee, vir wie is hy geskik? As jy jou hond wil hee, wat baie klein is, en spitsachtig, met gespitste oore, jakkelsachtige gesig, en een dik jas, en gekrolde ster, lewendig en bonkig is, helder en opletend, en hulle is een goeie alarmhond, Gewoonlik goed met ander truteldeere, dan is ee pom of ee toipom jou soort ding en die rechte ding om de kies. Maar as jy nie die broosheid van die speelgoedrasse achterdochtige geblaf teen oor vreemdelingen, as hulle nie genoeg gesocialiseer word nie, uh, sy eie wil het en selfverzekerde eienaar benodig, wat leiding kan neem, genuig kan wees tot blaf, gereelde behoorseling en kam nodig het, zwaar vergieting het, een pom is dan miskien nie die rechterhond vir jou nie. Oongedachte dat die erfenis van, uh, uh, van temperament minder voorspelbaar is as die erfenis van fysische eigenskap soos grootte en vergifting temperament of en gedrag word ook gevorm deur opvoeding en opleiding Baie dankie vir die saamluister ek vertrou dat alle eh uh, toypom enners hulle honde hierna beter sal verstaan en die gene wat oorweeg om een aan te skaf meer duidelik het 'n duidelikheid het of hulle met die soort honde regte span sal kan bewerkstellig Right? Indien jy dan enige verdere vraag het oor een specifieke onderras of enige gezondheidsastvies van ons veearts wil hee, is jy welkom om my enige tyd te kontak op my e-post adres ludwigvenker at of jy kan my telefonies kontak op my selnummer 072- 5419803 En dit geld ook as jylle dalk een specifieke ras wil voorstel wat ons in die volgende program moet behandel. Ek groet jylle met die uh, tot tot volgende week donderdag en ek speel uit met uh, wat sy ons kies. Kom ons gaan na uh, Rokke Granada en hy se Marina Lekker week vir julle verder, lekker naweek en dan tot Maandag sê ek CEO Leiter, Alligator hier. Lekker luister. Sono innamorato di Marina, di una ragazza amora macaria, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva miglia allora. Quando gli dissi che la volevo amare Mi diedo un bacio e l'amor sbocciò Marina, Marina, oh Marina Ti voglio al più presto sposar Marina, Marina, Marina Ti voglio al più presto sposar O oh, mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, no, no, no, no. O oh, mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, Non mi devi rovinare Oh no no no no no Oh mia bella mora No non mi lasciare Non mi devi rovinare Oh no no no no no Oh no no no no no Oh no no no no no